بسم الله الرحمن الرحیم تو ہوا ضربان حقیقی ون اولاق کے رازی وعرفی امدن کے رازی استغراق باید ادھے خبر کریم مختین اگر استغراق خبر را روانا وچکل ناکلہ خلام الحقیقت کے اشارت, اشارت استغراد کو لشی جنیو و افرادتا تو لے افرادتا نداوہ تو لے افرادتا اشارتتا استغراق استغراق تو لے لگے کول حقا دو واگرولی تو کو او دیدت تاریب کوئی او اقسامی متبینی نیدت بو اقسام دی یو استعراء کے حقیقی دے استعراء کے حقیقی دی تو دا چو مراد کلشی ددکا علف لان معارب باللان وعلی مدخول سران ددکا علف لان معارب باللان وعلی مدخول سران دا چې سمرا ابرادو به بحسب اللہت شامل دے پور په داغین مراضی آخستش ها دیتے استعراق کی حقیقی ہوئی حقیقتا استعراق په لپس چه سمرا ابرادو تا عرضی الیفلام پی داخل شو کول پتول په تو وہ آخلی خودو تعریب کوي چې وہو ایو رادا کل فرد من ما یتناوله اللہ تس ارادا کلشی دے لپس نهر او چله په تو شامل وي بحسب لوات په اعتبار د شرع یا په اعتبار د لوات شامل یا د شرع په بنسبه نجې څومره افراد د شامل دي نه غټول افرادو تناخلي ټول بطنه تناخلي نو په اعتبار د شرع یا چې څومره افراد شامل دي یا په اعتبار د یا پا اعتبار دو شرعی یا پا اعتبار دو استلاح یا استلاح خاص استلاح یا لقص دو شرع پار وزا کلوی وزا چونکی وزا عام رکا نا دی وزد انشارکو چی وزد اهلو عطا یا وزدو اهل شرع دا یا وزدو استلاح خاص والگا یا وزد استلاح عام والگا لغت لغت او وضع اکد لغت والا وضع او شرح والا وضع او ارتخاص والا وضع او ارتخام والا وضع فا ایو وضع تیچ اطراد تشامل او بلقص داخل شو او دا کتول اطراد تنوال اندیتو بلکیگی استعراکی حقیگی او خدا صورت شو او دیدو پردی نسان درکی دلغت نسان صرف درکی دیشن نسان درکی لگتو اعالم ن اوس الشهادت لقد از بانیم الافلام داخل شویلو الغیب لقد از بانیم الافلام داخل شویلو آنتو اور حاضر واحلے مطبط دا آیات تا دا عالم اللہب اللہ کلا توی دیپو پوٹو بانی ہوا بلائیو بلنسبتی لینا وطول کیا وشهادت او پاک کرا با اللہ نے انس اسشیو پت اس اسشیو پت اللہ نے پتنشتا اللہ تکرر اختار په دې د جراتکسین د شاو شاو د دوه قسمونو دا دا بالنسبه الينا چې موږ په دې لټه یو چې الله کوړي او څنګه د فکرګری دا د الله دا آیت مطلب خدای او د شهادت مراد کوم حاضر سجنه د فکر سې نو مراد کوم سجنه دی نو په لغت کې هر پټشه درې بل کې هر کارشه عالم او په آیت کې د تمرات کله ایبنه هر پټشه باندې الله او د فکرنه هر ارشه چې هر هر انسان د ښکارده نغته نه مراد ده خبره مې اندله یو فقره هم خارج نشته دا چې هغه دي د ګمغو مستثنه کو چې د لنکه پرشه الله تعالی په علم نشته الله په علم نشته اي په تو نشته کو لنکه کارشه کوي د الله علم نشته نو دلته ټول اطرا مرادي او کینه په الله تعالی علم ده زکه د الله علم کلي دغه صبر نشته خبره مې نو دک ښه راشه د هغه لپاره مثال شو نو د لغت په اعتبار سره علی لغت کده علی شرع دی لغت او د استلا او اضافه له کومه کړي ټوله مراد کړی چې په مسل له پکارو مثال د مسل له لپاره پکارو خدای د مسل له مثال نه ما مثال نه دایو مزير دی چې عالم الغيب کې الغيب مزابل له نه د مسل له نه د مجرور دی مسل مجرور دی قاموا ساليهين ليسوا كالمساليس امارفو متدعي من يسمى التنزير دي او تمثيله الذي وهو الاستعاره الاستعاره التي يزرعها بقد اسمه له حقيقي ونيو وهو ان يراد بداد كل, كل فرد فاريو فرد مما ده افرادنا يتناولوا اللغز الشامل ويتلخص بحسب اللغات اللغات تقول ان بحسب اللغات اهل النساء اهل اللغة اهل اللغة داری لغت او وزرد اهل اللغت والا یا شر والا یا اسطلاح عام يستلع خاص <تصفيق> <تصفيق> نحو عالم الغیب والشحادت اے عالم کل غیب عائب عنا و تلکلیل پویدی بارا ایب انجوا ہے دی چاند زمنا او پوکو كل شحادتی من پویدی کل من اے شاہدو لنا چمون تصره مدعا یت معنی په لکې اشاره وکړه د یو قسم حقيقي او عرفي د عرفي په اړه څه وویل هلونځه تراله نو عرفي د د مقابلې او کړچا سره د حقيقي سره کېږي په هغه ډول کې دا ځینې په اورف کې چې نور کې الپس د عبارت کې عام یو هور کې دای حقیقت کاسره ورزشت شي او فن هغه حقیقت کاسره د طارم شعور شي یي یو استعمال کی د حقیقت کاسره د دال د هغه په لاره نو هغه یا مثلا اهل شرع د ډیرو تر پر استعمالي هور عام طور مشهور شي د بازار په بازی تنا متکلم و نه واخله ټول اطرات جنا نه کوي او کتنا بازی افراد واسطي خبره دغه کچونکه عرف کې د دغه د تردد کټول ابراډ دی نه ولا عرف نشته او په حی استعراق په نور ابراډ شته خدای عرف ولا نسبا چې استعمال پر نسب باندې د کټول ابراډ مرایتي او د کټه دغه کټول ابراډ ش او استعراق مجاز شه کده لغت ولا تجاوز نه د اور ان دره لګان په دې په لیس باندې د متکلم په لیس باندې د ور په لیس باندې د کفر دي نو دې چې منسب شو په استعاره عرفي بالنسبه الى النور په جوه کې د کټ کول افاد نه حقیقتا استعاره نه نو دې چې استعاره کی حقیقي نشوي زکر دې الله نور اټچ تا نور په لیس باندې او جو ذکاء استعاره کو ذکاء حقیقی کی تدبیر اور تعلق نسبانی کم سے کم دات افراد دی او حقیقی ذکاء نہ دی کو تدک نسبت او حقیقی تدک نسبت حقیقی تدک نسبت لوط تعلق نسبانی لري افراد مشتا حقیقی ذکاء مجازی شویا کی تکدیره پر دې تاریک کيو او مي سال دي کې تاریک مثال ورکړې جمال امير او اساعات اساعات يې اړ پلان داخلي شي ساه زرګر تويله کېږي درته دي زر باچا زرګران راځم اکبر نو په ماشه چې دا کلمه چاپمخ کوي يا متكلم وي نو متكلم تنه دا د خپل بادشاہ زرګران مرادی یک امیر ديو علاقے اميري د سوبي د سوبي زرګران دنه مرادي کلی دنيو زرګر خود ټول دنيو زرګران او زرګران قدرت اكيد متکلم یا فور کئ چې صدغه خبرو کې مراد یا د الله کیه بادشاہت یا ملک زرګران مراد مو کوم کته په لفظ دعوه په دبر سره ټول تور شامل دي استعارات دي حکم استعاره کې سره کی او ورقي دي حقيقي له دې څخه ساده په دلالت کې دغه څه د ټول یا زرګران تا ورزي مراد نه فرد او اگر دا لچ را د کښې شهر یو پر دې مې دا افراد نه اتنه ولا لفظ. و لکه څه لکه زه تا شامل یو او بسم الله تعالی بهس متفاهم العرض اعتبار د فهم ده له او دعو متفاهم کی دا اگر په تهم کی دا کلفز نه مراد ده کله تاسو د کټول د کټول نه مراد шуда افراد شو لا جمال امیر وسالم اساسه ته بلده او اطراف مملکته ده کل لا دحل نکته ددا چره ده سي سعا او هو مفهوم زکه مفهوم بعرفا لا سعاده الدنيا لا سعاده الدنيا او سعاده دنيانه مراد نه جان سعاده بلدي لا سعاده الدنيا مراد سعاده بلدي لا سعاده الدنيا او زرګرهانه د دنیا نه او د دې چا دیزے کے شرح کردہ شرح کردہ شرح کردہ انتغلتی شوڑا اندخل عادت مطابق آلتونا نکل کردہ ویڈا تاغیبانے نظر کردہ وقیلہ المثال مدین علی مذهب المادینی وئلہ فلانو فی اسم الفاعلے عند غیرہی موصولن چاپیلہ اشکال کردہ جنہا مثال ممثل سر مطابق, مطابق ال نہیں م... مثال ال ممثل سره مطابق نہیں دے خود علی اللہ میں حرفی استعراکی دا مثال جو کردہ علی اللہ میں موصولی ہوا لا ولي ده استراس کړي دي په چې أنا مطابق چې مثال الساعه کې الفلام په معنا د الذي الذين ساويا يعمل الساعه دا الفلام او اسم مفعول باندې داخل شونده په معنا د الذين نديتک الساعه باندې چې الفلام دغه په معنا او دا دا موصولی. موصولی مثال ورکل دچ هل موصولي اسمي موصولي مثال او دا نسان دا مصرسل مطابق نئے نبیت نجواب کرنے چه دا نسان مجدولی پر مذہب دا مازینی باندے اچھا باندے؟ چه دا اغتنا نس باندے کم علی فلا پر او اس موفود یعنی راہی دا حرفی دا موسودی نئے بلکہ دا نو حرفی دا اغتنا نس باندے دا مثال بنادے لہٰذا بیت جواب کرنے چه نسان دا مصرسل مطابق تے اول مثال چہ ور کڑے اندا دی جاپانیز بانور کوز در مازنی کوس باندی نتا جا جواب کرے گا صحیح شوں نتا اشقالے کرے اشقالے جواب کرے اندا اشقالے وجب خلاصہ رانا کر المثال چہ دا حرف دو مثال تولے چہ مثال شی وکیل اولشوی المثال چہ دا حرفی مثال شی نتا بہ مدلیل کو مذهب صبن مازنی بان وا الا او کباس امکن دیات اشقال لازم فللام اوعلان چہ اس مثال کرے مثلا الساعه تتميز دا غیر بالماذنی بان موصول بس چی نه موصولي له حرفي نه او کدی دته مثال ال حرفي ته مثال شو او کدی دته تمیز نالي نه بیا اشكال لازم چې دا خو بیا الفلام موصولي دي ولې دا مثال دا په منځ باندې نه نیي بیا نظر کې چېب دا ته منځ باندې دا خبره چتا سو کړل اول اشكال ته بیا جواب کړل اول خو ګره دا په نظر کې دا ودا تکم الفلام کې د دی اختلاف د مازنی په لید باندې اسم فاعل کې او اسم مفعول کې الفلام حرفي دی د نور په نسبت باندې موصولي ودي اختلاف د اغه په کوم ځای کې دی دا د ټولو په نسبت باندې کچې تاسو د اختلاف په نظر کړو نو دا د ټولو په نسبت باندې مثال صحیح کیږي ذکر د اغه اختلاف په اغه د چې کوم اسم فاعل او اسم مفعول هغه کې معنا حدسی او مصدر موجودي معنا حدسی او مصدري نتائی کی اختلاف پر مازینی ہوئی نا حرفی دیدانو روی نا موسولی زمانہ اللذیلی صحیح شو دل تک ادا کمیو دیدکی حدثی مانا رشتر محسا اسم جامد دا اکا حدوث مانے والا اسم فائل از زارت پشانتے مدے حدوثی مانے والا اسم فائل ندے لحاظ اپردکی اختلاف نشتر دیدکی در مازینی پر نزبانم حرفی دید آگئی د هر مثال بغیر چې د مسلک په بناکور وړاندې طریقې له بالنسبه نسېره ځکه چې کوم اختلاف دی نو هغه اختلاف په کې دی اختلاف بلکې دې کې خو بل ابتدا حدیثی ولا معنا مراد نه ده حدیثی ولا معنا مراد نه ده مصدری معنا مراد نه ده مجکل معنا مصدری په کې مراد نه ده دا دد تک چې ځرګرته ولیکيږي خبره زرګران د طرفه ولیکيږي دې کې د د دې په سره اختلاف نشته د دې طریقې په هر فن نمونه مثلا موصل زرسوشه مطابقش اتهکم کې اختلافونه را مثال نه دی ورکړل چې ته پوهې نه ښکاله کې بیا جواب ووکي او فيه نظر او په دې کې کال کې نظر دی کېل کول کې نظر دی یعنې خلاف ځکه خلاف چې لري مازیه او نور ان موضیه اسم الفاعل هغه اغه اسم الفاعل کې به معنی الحدوث شي چې معنی مصدري او استشی دونه غیره او کې نه چې کومه معنی د دوام او د ثبوت ته نه په نه دی د ادم یا نو غلط وی چې معنا مصدری شي همانا مصدری کې بیا چې کوم څه ته دوام او ثبوت ته کې فہم دې انده ولا نو اختلاف نشته دا هغه په ټولو په لږ باندې څنګه دسی شي طالبانو حرفی اختلاف صرف په خصوصي کې علاقه مثلا په خلانو خصوصي دی په ویش د کوم نماز زاهر کې کوم نماز بس په نماز زاهر صحیح شو نو جاهل چې په عالم چې په عالم کافر چې کوپر په کې دی دې تدابې لکې کوه دا کارونه په د دې دیجا حدوث د دې سره دیاله حدوث وي یو څه د دېاله د عامده چې په مشابه مثلا مثلا زکه او ریډ کومه او تنف کومه او دا الله سبحانه وتعالى او الله سبحانه اسکا الله او ریډ کلی او کنه کلی الله سحنه که الله دې دل کوي او کنه کوي نصير نصير ده دا نه چې مثلا مثلا زموږ شاندی زر کومې ځاري نه متظر نکومو زار سره متصطفو نه نه دا را چې کم کې دوام او استمرار دی خبر همځه کړه لگا نو هغه کې دا اختلاف یعنی کې دا اختلافه نشته او صاحب زغر کو زګري کوي یو متخلف زګري کوي ته زګري کې نو دخله کو زګري او دا حدیث معنی والا نه ده ملي ها زاده د اختلاف شته کېږي نو دا غلا د بال الاتفاق ټول کې دا عام معنی والے دي او ثبوت معنی والے دي کې لیکل کېم د اتفاق څه شي د حرفي مثال زيني چې کوم کې اختلاف ته نو هغه حدیث باره کې دي چې کوم معنا مثلا ظاهري شه جاهل شه دې کې کوم لیکل کېم د مازيني کې چې کندي دا څه شي لري او دا نورو د شي موصولي وچې کوم اختلافي مثال دي اختلافي کوم چې اختلاف ده هغه ده د دې کې خدای دوامي علامه باندې والے ده پدې کې وګورئ چې په کته باندې شي هر څې کومه ځواب ته ضرورت نشته دا وروتي نيظره مې کولی کول کې نظر وي له ان الخلافه زکه اختلاف المازنی دنو ده انما هو دوس للمثال قرانه اسمتال کې دې معنی د حدوث چې معنی حدوسی په ختمېږي صحیح څنګه فهي اختلافه در كينا نحو المؤمن والكافر والعالم والجاهل فهي اختلافه در كينا نشوف لأنهم قالوا هذه السلة لأنهم أيوة قالوا أيوة هذه السلة دا العالم او الجاهل دا سلة علماء و جاهلاء و كفراء فمعنا نبع سلة هذه السلة فعل في سورة الاسم دا حصوله لا او دار فعل له الذي جهل الذي علم الذي الذي علم الذي كفر دا اسم فاعل له خدا اصل کې فعل له اوسلده او دا marked دي اليف لام موصوله صحیح شو نه لابدته فيه ممان الحدوث لدي اختلاف ضر لابديد معنا ده حدوثنا او دکې د حدوث معنا نشته بل اتفاق کړو چې مثال صحیح شي صحیح په چلوبه په خپل جواب ورکو دغه پرې زموږ د تاسو سره تسلیم کوم چې زه کے بل بلکساد لپاره ټکو چې اختلاف هودوسیه کې نه ده مطلقاً اختلاف دی کما نه درانیو کما هودوسیه پکې نه مطلقاً اختلاف دی بیا به ما هر اشکار لزمو په نسبت د مثال سره کیږي ته په جواب ورچا په نسبت باندې کې د مازینی په دې کې مشکلات موږ راوستي عاکزه چې سم هودوسیه کې اختلاف په می به مثال مثال جواب ته اړتیاسته کنه دا به طرح چې جواب بدو شي چې جواب د چا په نسبت د مثال جوابونه ځوړي دا ستاسو مثال دا د مازینی په دی او د نور په نسبت چې که تاسو خپل خصوصي کې اختلاف نه کوي اختلاف د بدوانی بیا مو جواب کوو موصول دی بیا مو په تراوشکان ته جواب جواب ونیسته التکید بیا موږ جواب په دې طریقي کوو چې دا تقسیم د مست مطلق استعاره استعاره په ووها او د استعاره حقیقي نه هیڅ معنی او استعاره په صورت د الفلامی حرفی مرازی الفلامی حرفین کله دترې استعاره غیر استعاره او بي استعاره کې حقیقي راځي او الفلامی موصولین دترې استعاره کې حقیقي راځي دترې استعاره ورته ټک ما کابل کې مثال د الفلامی حرفی ورته ځکه مثال د استعاره سوځه استعاره مسئولی ورکه کله کله مسئولیت سره پارا ایستعاره ته پار ما قبل مثال د استعاره مثال ورکه او دیو کی ته مثال ورکه مسئولیت مسئولیت جواب دغه مخ په تاسو کې د 2 میلیونه ورته څنګه مآکته د تسلیم کې شي دا خبره چې دک اسلام له دک اختلافو برابر خبره کړي د استراقات غالب په حاله تاریخ په دې لاره کې هر کس راوغي یا په او موجود دې اذنې مما یادي دا د كراجه مستعاره كنمثال يضربها ناخذ اكرم الذين امروا اكرم الذين ياكلوا اكرم الذين ياكلوا طول هذا كتاب رضي كرامه كران. اذا نتكلم بسرعه استعاره فاستعاره بمعنى ليس الا زيد سر بزيد كرام لا نطموا في استرا بعض الذين موصول اسم موصول اللہ اللہ موصول اللہ بلکہ اسم موصول اللہ صراحہتا اور دیکھ استیاراق شایستیاراق باندی دلیل گا بھی جرطول و انکرام کہوہ دزید تیسر بس شو لہا استثناء ترزید نا علاوہ کل مراد نگن دزید با استثناء اکرم اللہین یا توناکا اللہ زید و ازرب و ازرب و ازرب و ازرب و ازرب شور قوة ربول <معنى> ما ندى الذي بك الا عمر مثلا عمر استسلاما فبدت استعارات لذكر عمر سوشا استشهاد لهذا اشكالنا الذي قال لك داخل في دا بحث الاستعاره الحرفي خالد بن رشيد اخذ مسؤولين سرقه من غير ادعاء مثال حرفي وقلت مثال, دا مثال دا او اسم المسؤول من رازي خبرهم ان قرانا کنیو کاغ gutific filtru کبستانیو